sammen, og velkommen til Rejsefeber. I dag er vi Mia i studiet og Kirstine. Og vi skal snakke lidt om Mellemamerika, og også lidt om det nordlige Sydamerika. Og fordi mig og jeg vi, vi er ikke lige helt skarpe på, på det område, så har vi faktisk fået nogle lidt rejseglade typer ind der har rejst lidt rundt i de her de her lande og øh, vi har fokus på Ecuador og Galapagos og så rejser vi også lidt til Panama og Costa Rica. Og øh, her har vi så besøg af både Amalie først, der skal fortælle os lidt om Ecuador og øh, Galapagos og så derefter så får vi også besøg af Caroline, som så kan fortælle os lidt om mere om Mellemamerika. Så øh, det skal nok blive spændende. Ja, det bliver mega spændende. Ja. Og vi har endda to gæster mest ud i dag, så det bliver rigtig interessant, og der skal nok komme nogle gode fjuf på bordet til ja. dem, som har lyst til at besøge de her lande. Helt sikkert. Jeg tror også... Jeg glæder mig også til at høre om det. Ja. Fordi jeg vil da sige, at de står også lidt på min liste. Ja, helt så. sikkert. det skal da blive spændende. Det kan være, at vi lige skal starte med at sige hej til Amalie, som vi har besøgt ja. her først. Ja, hej. <laughs> hej, ven. til tak. Du bor jo også her i Aarhus og læser medievidenskab og... Ja. Så har du været så heldig at besøge Ekador <laughs> ja. og Galapagos. Ja, meget privilegeret. Ja, som jeg skal sige det. Det kan være, at du kan starte med at fortælle lidt om sådan, hvornår det var, og hvem du rejste med. Og, ja. ja. Jamen, øhm, puha, det er to år siden nu, jeg rejste i 2015. Øh, fra slut. januar tror jeg, til. Ja, jeg kom hjem på dronningens fødselsdag, som jeg ikke engang kan huske, datoen dag lige nu. Det er, det er noget i april 15. 15. 15. 16. Ja, det er jeg rigtigt. Jeg, det er 16. Ja, lige præcis. Der er lige, ja. Ja, så det var lige ja, omkring tre måneders tid. Ja. Øhm, og det var egentlig sådan rimelig uorganiseret og uplanlagt. Øh, bortset fra de første tre uger af min tur, hvor jeg startede med at rejse til hovedstaden, som ja. er Kjeto. Ja. i Ecuador og øhm så det var simpelthen første stop på ruten ja lige præcis Sådan. ja og der havde jeg øh, hvad det der havde jeg de der tre uger der var planlagt det bestod af et øh, hvad det sprogkursus øh, okay. som jeg havde bestilt hjemmefra. og egentlig lidt en sjov historie hvis jeg skal selv skal sige det. Ja. <laughs> fordi at øh, den sprogskole jeg var på det var det er den samme sprogskole som min far var på for ja. 20 år siden, da han var ude at da han var 21, ja. Yeah. Øhm, så det var egentlig også lidt derfor, at jeg valgte Ecuador, fordi det er egentlig sådan lidt random sted. Yeah. Når, når man hører, folk kan så er det altid Peru, Colombia, alle de der... ja. Yeah klassisk steder, og jeg havde heller ikke selv hørt om i før, at min far sådan, har fortalt om det, og så havde han, ham han blev undervist af, ja. dengang de er så blev gode venner, og sådan, at, har kontakt på Facebook og sådan noget, og så var han sådan, hey, kan vi lige <laughs> yeah. hugge det her op, og, sådan, og så blev det så til, at jeg havde et tre ugers sprogkursus, hvor man så også bliver sådan indlogeret med en familie, og skal bo med dem, og sådan og det tænkte jeg, altså mega sindssygt nervepirrende at yeah. skulle rejse alene okay. sted og altså jeg havde haft spansk i gymnasiet, men, men det er bare det, altså, så det, det. sådan, ja, yeah, sige, um, <laughs> altså, man, det er jo... Og man, de kunne ikke engelsk? De kunne overhovedet ikke engelsk, Nej. og de taler sådan, altså det er mega virkelig hurtigt, så man ja. skal bare have tunge lige i man skal prøve at fatte noget som helst. Ja. Så det så var de virkelig... De første dage, det var måske lige de lidt... Ja, det var simpelthen... Det var forfærdeligt, og jeg ringede og skypede til min mor, Øh, må jeg godt komme hjem? <laughs> og sådan, ja. og sådan prøv lige at tage det sammen. Ja. Ja. Okay, og så endte det faktisk med, at... Ja, at jeg var så glad for at være på den der skole, fordi der var også en masse andre unge og fra alle mulige lande, og der var weekendture med skolen, og sådan hvor vi også kom ud og se en mulig ting, og sådan... Ja, så det endte med, at jeg tog en ekstra uge, på den der. Så du var der i en måned? Ja, jeg var i Kyoto i en måned. Ja. Øhm. Er det så er det sådan, store ja. er det sådan som vi også betragter Ja, meget. Ja. Øh, men den har, den, det er også lidt sjovt med Kito. at der er, sådan, der er både det der hedder den gamle bydel ja. og den, den nye øh, og hvad hedder det skolen og der hvor jeg boede det lå i den gamle bydel og det er sådan altså det er meget sådan, fattigt som man også godt ja. kan forestille sig. Men det var sådan lidt en, et kulturskud. Ja helt vildt. Øh, også, altså sådan, der var mange ting der er meget anderledes og sådan, der var altså ind til det hus var sådan en båd ja. øh, der havde de først sådan en kæmpe stor metal øh, hvad sådan, en gate port, port ja, ja. Præcis, med kode og nøgler og sådan noget, og, og sådan, altså, det var virkelig sådan sikkert altså ja. være lidt ekstra sikkerhed altså virkelig sted. ja og sådan, det, var også, det var noget af det første vi fik at vide sådan, at I skal ikke gå ude mellem klokken 18 om aftenen og klokken 6 om morgenen. Altså, der, okay. skal, der skal I være hjemme. Ikke eller hvis man er sammen med nogen? Helst ikke. Og, sådan, og det er bare altså, direkte ind i en taxa og direkte videre, og sådan ja. noget med, at de her taxaer, det er de rigtige, og der er også nogen, der er snyde, og bla bla bla. Okay. Sådan, så det, altså, det startede også bare med, at... At man lige tænkte, at altså, så jeg kommer til. Lige præcis, ja. og sådan, alle mulige faresignaler, og sådan, ja, pas på mig, det her og sådan noget. Men okay. altså, jeg oplevede overhovedet ikke noget, der var slemt. Nej. Altså, jeg tog selvfølgelig også alle de der forholds... Ja, ja. Men, eller men så, der så der længe forhold. man gør Føler man sig ikke usikker, når man går på gaden? Og... Altså overhovedet ikke. Nej. Der var på et tidspunkt, hvor vi var omkring, det var så i den nye bydel, der, hvor der, der er sådan et festområde, der er sådan sådan ja. meget turistet, Øh, og det ved sådan nogle drug dealers og sådan noget selvfølgelig også yeah, godt. Yeah. Så der var der også nogle, der sådan, ja, yeah, hvad hedder sådan noget, henvendte sig til os, men yeah. hvis man bare lader være med at svare, altså, yeah, yeah. Og, og selvom det, det er meget grænseoverskridende også, det der med, at man bare skal lade være med at svare og være sådan mega rude, yeah. men det er det eneste, der hjælper, fordi det så snart, at man siger nej tak, altså, så er det også en form for kontakt, yeah, yeah. Okay. og, og sådan, så, så bliver de bare ved. Så det lærer man yeah. også lynhurtigt, at man bare skal være sådan... Nå, jeg hører ikke hvad du siger, jeg går over. Ja. <laughs> hvad så med, altså var folkene, var det sådan, var de meget åbne og venlige sådan, som så yeah. tit hører det. Helvild. Altså meget. Jeg op, har ikke oplevet den der klassiske med at man møder en eller anden random og så siger, hej, ved du med? jeg må spise og sådan noget. Det, nej, nej. Men det er måske også med den måde jeg selv var, at jeg ikke ja. var sådan det ikke rigtigt, nej. Men altså sådan at, Men du fik jo måske også meget, hvis du så boede ved en Ja, præcis. Ja, nemlig. Og, og det er også altså. det. Men altså, jeg synes også, altså der var også mange der sådan. Altså, de var meget venlige at åbne ja. og sådan noget, men der var også nogle steder, synes jeg, hvor man oplevede sådan lidt, oh, at man... Altså sådan, jeg følte i hvert fald nogle gange, at man godt kunne blive set lidt ned på, fordi man var en grinka, du ved, og, sådan, oh, og det er en rig turist okay, og, sådan, okay, ja, og sådan, ja. at, altså sådan, at de ja, ikke var misundelige, men alligevel sådan lidt, du ved... Og man kunne høre sådan nogle... Efterhånden lærte jeg sådan, at kende de der skældsord og sådan noget, var ja. sådan, okay. okay. <lød> <lød> ja. Ej, det, det er specielt. Ja, men primært var det bare ja. folk søde og mødtkommer og sådan venlige og ja men ja det var det var og du lærte øh, en del spansk eller hvordan ja. gik det med sportbuses? Jo, det, det, det gik rigtig godt altså jeg vil ikke sige at jeg er sådan at flydende nu, nej, men nej. Ja, de, altså enten der er med, fænd, at det er måden man lærer det på altså, altså, så altså fuldstændig det fordi det var det var virkelig virkelig virkelig intens og jeg havde bare sådan det var enmandslærer okay. og gik i skole fra 8 til hvad var den tre tror jeg, ja. hver dag i de der 3-4 uger, <coughs> så det var også sådan, Shit. ja. Men også basket, når man kommer hjem. Helt vildt. Ja. Og så var der lektier oveni og sådan noget, så ja. det var bare huha. Så det var samtidig med, at man skulle lære det der helt nye, altså ikke helt nyt sprog, men altså lære sproget ja. ordentligt, og, sådan, og så også ud at opleve og opleve nye kirker og alt ja. sådan der. Hvad var, det var, så, hvad var I på af ture? Var I på nogle rejser der, eller var det mere sådan nej, noget kultur? Nej, det var noget mere sådan noget, noget kultur, vi fik ja. lige vinget alle. Jeg havde den der Lonely Planet ja. æ, <laughs> hvor vi sådan lige fik vinget alle tingerne i kiotur af og sådan. så var der weekendtur ud i sådan semi jungle ja. øh, hvor vi sådan var i sådan sommerfuglepark og så du ved så sådan sådan okay. helt fuldstændig fantastisk natur ja. som man slet ikke kan er det sådan bjævret natur eller er det Jamen mere der, jungle eller der var det sådan mere at jungle med sådan altså ja. der var bare mega frodige skov, og, og de der altså det var så kun de der sommerfugle vi så ja. rigtig af dyr men du ved der er hele sådan der summe af ja, ja. alle mulige dyr og lyde og sådan noget, og vi så ud i sådan en uleger <laughs> og hyde. Altså sådan når jeg tænker tilbage, <laughs> ja, så var så slet ikke var den jeg kunne med, altså nej. sådan var bare kravlede kæmpe fulde der kopper rundt over det nej, hele. Sådan, nej, nej, nej nej Det var åh, oh, <laughs> ja, det var ja. virkelig. Men det var også det var, det, var, altså, det var også en del af det ja, ja, at tage ud sådan flinket. der. Det, så det tog vi bare med, ja. men det var virkelig fedt. Men ja, men så havde jeg jo de der tre planlagte uger. og så ja. når jeg så endte det faktisk med at <clears throat> det? Vi var på en tur til Kutupaksi, som er et bjerg. Ja. Jeg tror, eller en vulkan, det er vist den højeste, hvad hedder sådan noget, højeste... Aktive ja, vulkan. Ja, præcis. Ja, det synes jeg godt, ja. at læse læste faktisk. Ja, som vi skulle bestige. Den ligger også ret tæt på hovedstaden, gør den ikke? Jo, lige præcis. Ja. Og det var nemlig det, så var vi på sådan en tur med et øh, rejseselskab, <coughs> med skolen også. Øhm. Og så på den tur, der var der tilfældigvis to andre danskere med også. Og det, man, altså sådan, når man er ude at rejse, så vondrer Så bare, man... hey danskere, ja, ja. og sådan... Øh, og det endte sådan med, at jeg blev sådan rigtig venner med dem, så da mit sådan, ophold der hos den der familie var slut, de var på udveksling med deres uddannelse, no. så de boede ja. i Kito i sådan en lejlighed, og så, så var jeg sådan, øhm, det er bare fordi, jeg har ikke rigtig noget sted at bo, må jeg gerne bo hos jer? Ja. ja, ja, det måtte jeg gerne. Så flyttede <laughs> oh, jeg ind og stemte nu. Ja, det var sygt hyggeligt. Ja. Og så lavede vi nogle ting sammen, og, sådan, og så øhm, hvad hedder det, havde jeg jo ikke altså planlagt noget derfra, Nej. Så det var også lidt nervefjerne. Og, det... og der havde du egentlig bare, altså, så havde du ikke nogen planer? Og Nej. Og du var bare alene? Eller ja, ja, lige præcis. Okay. Udover de der danske så ja, havde ja. mødt. Ja, men nok. var. jeg ved ikke helt, hvad jeg havde tænkt. Jeg havde bare tænkt, at det skulle nok gå. Men det gjorde det så også. Alt faldt fuldstændig på plads, fordi så... Ja, så skrev min veninde, ja. øhm, som jeg har kendt siden folkeskolen. Øh, hun skrev, om, om jeg havde lyst til at få hende som rejsemager, fordi hendes tur til USA, den var gået i vasken, så hun ja. havde lige nogle måneder, inden hun skulle videre til Brasilien. Så om jeg kunne tænke mig at rejse som hel Så jeg tænkte, ja, du kommer bare. Det kunne da være helt perfekt. Ja, Ej, ja det var så lækkert. Og så kom hun, og så var vi stadigvæk sammen med de der danskere, og så tog ja. vi ud i den rigtige jungle sammen. Ja. Mega fedt. Æ... Var det så på en eller anden tur i Booked? Ja, ja, det var sådan en Booked tur. Okay. Men jeg tror, vi var der i fem dage eller sådan noget, ja. hvor der var fuld program, og, sådan, og det var altså det super primitivt. Ja, det var virkelig ja. sådan... Og så ude i den der, hvad hedder det, Amazonas, der bliver det bare kuldsort klokken... Jeg kan ikke huske, hvad det var. Altså sådan et eller andet om aftenen. Det går nærmest bare fra det ene minut til den andet, så det er bare bælmørkt. Man kan ikke engang se sin egen hånd lige foran sig. Så er det først, man kan høre alt drastud omkring Ja, lige præcis. Så det er jo også bare sådan, der er det her tidsrum, vi har... Altså dagslys, og så går man bare i seng, og så stod vi tidligt op, fordi det var skjort solen. Og så ud i junglen i gummirøs og spray, angmas, for ja. ikke at blive fuldstændig ja, angrebet. Og der så vi også alle mulige sindssygt slanger. Og kæmpe, altså det er stadigvæk de der fugle yeah. der, der sidder. Jeg giver ja, ja. T -t -t -t indtryk. Ja. Ja. Ja. Og så ja, frøer og alt muligt vildt. Nå ja, altså det var sådan, så sejlede vi på hvad hedder det yeah. Og så var vi ude ud og sådan ude, random midt i ingenting. Og den ja. er sådan helt sort, grumset, så man kunne ikke se noget. Og så, så skulle man sådan at hoppe i fra båden, og der er ikke nogen stige til at kravle op igen, så det var sådan også lidt nøjernende. Og så imens, lige da vi bare hoppede i, så siger guiden så, ja, forresten, så ved I egentlig godt, at anacondaer, de kan svømme, og de svømmer rundt i det her nej, dejligt. Nej, nej, nej, nej. Åh, oh, tak skal du have. Så var, var det var godt, at ja. det var den, der var hurtigt i ja. den båd nogensinde. Ej, men det var virkelig fedt, og sådan, ja. det var så... Og ja, grænseoverskridende. Lige præcis, men, altså, men det er som om, at... Virkelig fedt bagefter. Ja, lige præcis det ja. der, fordi det er så om, at, at sådan, når jeg nu når jeg er jeg kommet hjem og mm. uh, vandt, uh, moderne rammer og sådan noget, ja. så, så tænker jeg, hvordan fanden har jeg, altså Hvordan kunne man lige jeg tænke, det fint Nej, det præcis, der. men ja. jeg tror bare, at man tilpasser sig lidt, at nu er jeg også uderrejet, nu skal jeg også have det hele med og ja, sådan noget. Det gjorde jeg i hvert fald, fordi ja. jeg vil altså, Også, også for de, og de andre der. gør det, og det er en det er også vant til, hvad skal Ja, nemlig... Ja, ej, men det var i hvert fald virkelig, virkelig fedt ud af Jonien ja. der. Men hvordan, altså kan du prøve sådan at beskrive lidt mere sådan, hvordan klimaet er i den periode, du har været derovre? Altså sådan, fordi nu når man sådan kommer lidt op i højden i luft mm -hmm. for eksempel, så er det vel ret koldt? Øhm, Eller hvad? Ja, det var det ikke. Nej, det ej. er stadigvæk tropisk. Altså det var sindssygt varmt, altså sådan, men lummert hele tiden. Ja, øhm, og så var der nogle dage hvor det var mere sådan solrigt og sådan, altså varmt. Da, rart varmt i, mi, i min verden. Ja, ja. <laughs> hvor man sådan kunne mærke solens varme, men altså, ellers så var der bare sådan sindssygt højt fugtighed ja, Ude i junglen var der, vel ja, ja, der var det øh... altså, der var det slet ikke. Der kunne Ej. man ikke tørre huden. Altså det var <laughs> det var virkelig sindssygt selvom man hurtigt. har de der fra spidersport ja. hurtigt tørne. Det duede overhovedet heller ikke. Ej. Men øhm, altså, jamen, i Quito og sådan på fastlandet generelt, min, jeg var egentlig mest Øh, hvad det? det er fordi det, det er som om det at Ecuador er sådan delt op i tre zoner. Ja. Øh, man har kysten og så har man. Højderne. Øh, hvad jeg fastlandet? Altså, ja. Højlandet eller ja. sådan. Ja, og så junglen. Ja. Øhm, ja. Og der er også forskellige klima der. Ja. Øhm, men altså i Kiso der var det. Det kunne godt, altså nogle dage mindede det lidt om sådan dansk sommer -agtig. Altså okay. sådan en fin, stille og rolig temperatur, men så bare lige lidt fugtigere. Ja, ja. Men altså man kunne godt have shorts og t-shirt og sådan noget. Ja. Og så om aftenen blev det egentlig lidt koldt, så man godt kunne, kunne bruge jakke Det var mega underligt. Men så ude ved kysten, der var det rarere. Altså der var det varmere og sådan ikke lige så højt. Føles i hvert fald ikke lige så højt i sådan men det var også på grund af vinden og sådan Ja, ja, selvfølgelig. ja. Øhm. Det er også spændende. Altså, så er der også meget forskelligt der oplevelser. Lige præcis. At det er jo meget forskellig natur. Og ja, netop. at det var. Og og altså sådan, der er jo selvfølgelig der Kito og, og Højlandet der. Kito ligger det ude til kysten? Nej, det ligger tæt på der ved Kortopaxi. Okay. Sådan, ja, Højlandet. Ja, for jeg, jeg, tror, jeg synes, jeg har læst at de fleste <coughs> altså, af befolkningen egentlig bor ude ved kysten. Ja, der, bor, der er i hvert fald... Ja, der er, jeg tror, der Jeg kan ikke huske, hvad de hedder, nej, nej. Men der er et par sådan ret Større store byer, byer ja, ja. ude af kysten. Men men altså ja det men igen altså da vi var på i, på 2 i da da vi kom sådan op og havde ja. bestiget, der var der jo eller ikke jo men der var sådan sne og is og altså ja. iskoldt og vi var sådan havde huge og handsker og sådan noget på og vi var kommet ned fra ja. fra hvad det bunden hvor vi bare havde haft shorts og sådan var det på en dag man ja, kunne gøre det ja lige præcis det ja. var sådan en dag men det var det var så mærkeligt også at... Og sådan altså gå dernede fra, da vi steg ud af bussen, og sådan, så skulle man tage sådan et vintertøj på, og det var bare, hvad, hvad ja. lover vi? Og så en ja, sådan, ja, ja. trust me, <laughs> det bliver ikke glad for. Og ja. det, var, det var så det underligt. Man. Ja, det ja. var virkelig underligt. Men det er jo, ja, som du siger, at ja, ja. Når, man når man kommer, kommer op. op, op ja. Var det en vild, altså var der så sådan også, altså var der vild udsigt, eller var det sådan? Ja, vi kunne ikke se så tog. meget, det var lidt toget, men det, ja. der var vildt, var at, man kan også mærke, at den... At den sig, at den er, eller hvad? Nej, altså, at når man kommer højere op, at der er sådan trykket. Så man kunne slet ikke få vær, Eller jo, kunne man godt, men man skulle sådan... Ja, præcis. Altså sådan, man skulle virkelig trække vejret dybt og langsomt, og sådan gå langsomt. Selvom at vi gik en strækning på måske en kilometer maks, eller sådan noget. Så det to Altså det tog tre timer eller sådan noget. Det var ja. helt sindssygt, fordi det var for det første sygt stejl, og så ja. fordi vi skulle sådan fik sådan vide, at vi skal gå rigtig langsomt, fordi ellers så så kollapser i ja, den. Her. Ja, og sådan, ja. jeg kunne også mærke, at da vi kom op, så var der sådan et, øh, hvad hedder sådan noget checkpoint, hvor man ja. kunne få vand og lige sådan slappe af sådan noget. Der der sad vi også på alle sammen og sådan havde totalt hovedpine og sådan. Det var virkelig, man kunne bare mærke, at det var sådan man kunne mærke forskellen. Ja, at det sad In, ind til hovedet. At man sådan kan Eller sådan ja, det, hvad er det det hedder sådan højde hødesyge. Ja. ja. Ja. præcis Så ja. det var, de var også meget påpasselige med, at man ja. fik, det. Ja, nemlig. fik nok at drikke. Og så ja, lige præcis. Ja. Og ja. på at få noget at drikke, hvad så med maden? Var det <laughs> <Noget> lækkert? <eller? laughs> øhm, altså, jeg har egentlig aldrig set mig selv som værende kræsen, men øh, det, det var, var, var så om, <laughs> det at der skete et eller der. Noget der. Noget der. Ja. Øh, det, jeg ved ikke, om, om jeg bare har været lidt uheldig, men jeg synes... Altså, intet ondt om, om nogen eller noget, men det er, det er sådan lidt primitivt, det hele. Sådan, vi spiser meget af sådan nogle gadekøkkener, ja. og, og det er bare det samme. Der altid er altid ris, og så et eller andet sovs med noget kødværk, og så sådan nogle øh, banan-chips. De sådan, er madbananer? Ja, madbananer. Ja. Og, og, og de er bare, ja, jeg, dem prøvede jeg mig i hvert fald ikke så der var ikke sådan... Altså, der var ikke så mange grøntsager, men der var til gengæld rigtig meget frugt, og vi fik en masse lækre, sådan, øh, hvad hedder det, juice og smoothies og sådan noget. Det var virkelig lækkert. Ja. Men, og så er der, personligt for mig, var det ikke så nice, fordi at jeg virkelig, virkelig hader koriander, og det var ja, mig bare, bare over. i alt. Ja. Det var, jeg, jeg fandt ud af, sådan, jeg, ja, vi, når vi sad og spiste sådan der, var sådan der var et eller andet, jeg tænkte, Oh, Hvad er det? Det smager. Hvorfor smager det at se det? Ja, præcis. <laughs> Der er et eller andet her, jeg virkelig ikke prøvede mig om. Hvad fanden er det? Ja, ja. nej no, så fandt vi ud af, okay, det er koriander, og så ja. er det bare i, altså everything. Ja. Så det var virkelig, men altså, det, altså jeg synes, det var meget lækkert, sådan, det friske frugt, vi altid kunne få, og sådan, det, det, var, det er sådan det bedste, fordi ja. at brødet ja. er ikke noget, at råber på raffer. Det er bare... Det var ja, en vand, kulinarisk oplevelse, man får til. Ej, så det var ikke lige... Det var det var ikke det, det, for uerst. mig var det ikke en kulinarisk oplevelse, Nej. som sådan, Nej. udover. ja, så altså, jo, det, det passer ikke. Da vi kom ud til kysten, der var en masse, hvad hedder det, hav, frisk, hvad hedder ja. det, fisk og så videre. Hvad hedder ja. det, hav, seafood. Ja. Det var virkelig lækkert, fordi ja. det er bare friskt og... Vi fik ja, rejer og hummer og alle mulige, også mulige mærkelige fisk, som man ikke aner, hvad er, men det, bare, ja. det smagte bare så mega godt. Og hvad med sådan økonomien omkring det? Altså så når man bor der og lever der, ja. altså, er, er det meget billigere mm. end hvad vi Ja, det er det. Ja. Altså, du kunne få sådan et måltid for ja, hvad er det 5 euro, nej, dollars kører de med, ja, ja omkring 30, 30, kr. 30 kroner, ja. hvor man sådan bliver mæt. Ja. Men altså, det var så heller ikke noget, sådan, hvor man tænker, åh, oh, yes, jeg glæder mig til, at jeg skal spise <laughs> lidt. Det men, meget meget meget. <laughs> men, men det var. Men leveomkostningerne er måske ikke så altså, Ej, overhovedet så ikke. Nej, de Ej. er la meget lavere. Sådan, ja. også, Hvad med når, turene og sådan noget? Øh, jamen, det, jeg ved egentlig ikke helt, hvordan... Sådan, hvordan jeg, jamen, jeg, jeg jeg var sådan, jeg, jeg havde bare lidt den mentalitet, fordi jeg havde en opsvaring ja. med. Ja, og du tænkte, og nu jeg havde, skal vi bare prøve det. Ja, jeg havde bare de penge med, jeg havde med, og ja. så var jeg sådan... Yes, altså, ja, der skal ikke være nogen begrænsninger, jeg skal bare gøre det, jeg har lyst til, og ja. så holde øje med kontoen en gang yeah, imellem, og så se, yeah. hvad der er råd til, selvfølgelig. Men, altså, hvis jeg havde lyst til at tage i junglen, så, skulle, så altså vi kiggede selvfølgelig efter, hvad yeah, der var yeah. bedst og billigst, men, yeah. men hvis det, ja, ja, vi regnede aldrig rigtig om til, hvad det var, for, okay. for det var bare, det, det, kører det vi kørte bare. bare sådan, ja. Nogle af deres penge. <laughs> ja, ja, lige præcis. <laughs> altså, så fik man jo lidt en fornemmelse af, hvad yeah, det var. Sådan, men. Selvfølgelig. Hvad med ud på Galapagosøerne? Ja. Oh. Altså der var der var der stier vi så lige priser med det hele og sådan. Altså, Hvordan, hvornår tog I derud? Det gjorde I efter I havde rejst rundt så eller Ja, ja det gjorde vi som da noget din veninde det sidste, var, jeg, Ja det var sammen med min veninde ja. og det var fordi hun havde fået en aftale hjemmefra med Jysk Rejsebyrå. Ja. Øhm, hvor han havde fundet sådan et cruise. Okay. Øh, ja, ja, ja. ja jamen, det var også virkelig sådan, jeg sagde. okay, skal vi så med 60 plus? Og det skulle vi så. Men det, ja. men det var også meget hyggeligt. Men så fik vi det så kombineret, sådan at, hvad hedder det, fordi vi ville også gerne have nogle dage, hvor vi bare selv kunne demse rundt på, ja. på øerne der. Øhm, og Galapagos det ligger altså det ligger, ja, det ligger lige ude for altså hvad et stykke det ude Vest. i stillehavet jo, yeah, jo ja det ligger mest for ja det ligger højre og venstre. ja ja ja <laughs> en det er højere, og yes. ja ja ja um, ja hello. ja men, der, altså, sådan, til, eller, det, var, ja altså, uge, der, noget, ja ja ja ja eller ja ja ja Det var helt, det var, det var, helt vildt. Ja. Altså, det var sindssygt dyrt. Fordi et, flybilletterne fra, ja. fra Ecuador er sindssygt dyre. To, så skal man betale sådan et adgangsfie, fordi at man ikke er beboer, <laughs> okay. eller ja, på 100 ja. dollars. Øh, og så, altså hvad hedder, hotel og hostel og sådan noget, de var bare sådan tredobbelt ja. så dyre som fordi som borg. de borger. ved jo godt, at, at ja, ja. de kan jo ikke til andre steder hen. Nej, og, så sådan og, og sådan, jeg synes egentlig også, at, at det var okay, fordi vi så snakkede vi også med nogle af de lokale der, og ja. sådan noget, at det er også for sådan at, at beskytte det, for at der ikke bare... Altså at alle ikke bare nemlig, kommer, og ja. det ikke bliver til det nye Ibiza. Ja, lige sådan. præcis. Også fordi, at de sådan er meget sådan beskyttende over for den natur, der er der, ja. Hvilket man også godt forstår når man har set det det ja. altså det var helt ekstraordinært. Det er bare det. en liga for sig det. Ja. Ja. kan nærmest ikke beskrives mod ja. altså, det var så sindssygt og vi havde været ude at dykke og taget dykkercertifikat inde ved kysten ja. inden i øh, Ecuador så I kom sådan... også ud og dykke ud Ja og det var sygt oh, heldigt for, det er for det så vi ikke... op for min toppen ja. ja. men altså, f... Ja vi har vi havde sådan nogle, hvad hedder det GoPro med vi ja. filmede der sådan noget men det, det gør det bare overhovedet det ikke justice altså nej overhovedet <laughs> nej kan, det er bare så sindssygt. Hvad så Var der det var, Ja, ja, dem altså, var vi ude og dykke med ja. og svømme med. Og sådan, altså, det var, vi har sådan... Jeg har det, bare der jeg har det researchet. Og sen, ja. Ej, hvor er det Jeg så, jeg så, jeg så det lige, sådan, lige lidt af kurs mod fjerne kyster, ja, og jeg ja, tænkte, ja. det var en god undskyld for lige at Og <laughs> ja, så de ja. der blue-footed boobies og sådan nogle fugle, der har hvad hedder de, helt blå fødder. Og skildpadder. Ja, der var så mange skildpadder. Dem dykkede vi med, og så... Var der også på et tidspunkt, hvor vi tog det sådan et, øh, en, hvad hedder det, det er mega svært, når man har sagt det hele på spansk eller engelsk dengang, en bay, hvad hedder det? et sted i kysten ja, fald, en Køst, hvad? Ja, ja, det ja. har det nok gjort. en bugt eller ja. noget, sådan der går ja. men hvor der var rigtig mange hejer, og hvor vi var sådan, så har ja, ja. man godt det, men selvfølgelig tør man det, når der, ja, ja. Altså, ellers ville der ikke lade være en tur derud, <laughs> men det var sindssygt, altså sådan, altså, så... ind, var det dykkerturen, altså, ja, det de var på dykkerturen, ja, ja, og så dykkede vi ned, og så kom vi til sådan et, hvor der var sådan helt øget-agtigt ned på, hvad hedder det, havbunden. Og så højt oppe fra, så lagde man ikke lige mærke til det, og man kan jo ikke sådan snakke sammen, men så ringede instruktøren med en lille klokke, og sådan sådan, se der mig, og lavede os jakt, og så ligger der bare sådan 40 hejer nede på bunden, og bare, vi er på tidsen, trækker bare. Men de var totalt korme, men det var så sindssygt. De, altså der får sådan... man lige pulsen. Ja. Det være lige ens ilddyk, den brugte lidt <laughs> ja, ja, hurtigt de Men de var virkelig sådan, altså fantastisk smukke, egentlig i forhold til, at man altid ser dem som frygtet endgivende tyer. Ja. Ja. Ja, ja. de, de så helt sådan, rolig og søde, venlige-agtigt ud dernede. <laughs> Slet ikke sådan faretroende. Også fordi så var der på et tidspunkt, hvor, hvor det sådan en skildpadde og en søløver og sådan hej, de var sådan, du ved... De var sådan, sådan, sådan i hinanden. Anden. <laughs> ja, det <laughs> var sådan... Nå, okay, så er de lige bare lige paddels. Ja, ja, ja. ja. ja. Ja, og så bare al alverdens fisk i alle farver. farvar ja, det, det så det er virkelig et sted man lige møder lidt af alt. Ja. Så dykningen så skal man til Gelleravas. Det vil jeg i hvert fald anbefale, men man kan også godt nøjes med kysten indvejs, altså. Der, også flot. der var virkelig også flot. Og også, ja. også bare sådan selve oplevelsen af dykke, altså ja. fuldstændig vanvittigt. Ja ja, det er helt helt. Ja, det er helt i verden. Man kan ikke rigtig forstå det før man har prøvet Nej, det selv. Nej, det er rigtigt. Altså Mine. det er virkelig Helt tosset, men det, det, det fandme er fandme nice. Ja. Det er fandme nice. Ja. <laughs> Nå, ja. amen, så, det er spændende. Så ja. har vi også kun fået endnu mere lyst til at ja, skudde af og sige. dykke. Jeg synes godt nok, uh, det var... Det er en dejlig lille teaser, du kom mm -hmm. med der. Ja. Det lød som om, det havde været en vild fed tur. Ja. Jeg, vil, jeg vil gerne afsted igen. Så. Ja. Det, det, det, bare det kan ud. være, at du skal være rejsegeist Ja, det kan være det. Du skal det. Ja. Det, det kan være, at vi skal hoppe videre til ja. de næste lande. Ja. Det, det har være. været hyggeligt at have dig med i studiet, med ja. Tusind tak, fordi du, tror, du var komme og være med. Det var så lidt om dine oplevelser. Så har vi lige fået lavet en lille udskiftning i studiet, og har fået Karoline på, i stedet for. Ja. Hej Karoline. Hej. Og du læser også øh, med i videnskab og skal hjælpe os lidt med at snakke om øh, de to sidste lande, som hovedsageligt ligger i Mellemamerika, som er Panama og Costa Rica. Jeg tror egentlig, at altså Panama ligger vel både lidt i Mellemamerika og Sydamerika. Det er ikke sådan en kobling? Det kan godt være. Det, det ligger er lidt meget tæt det. er linket. Det er linket. Jeg kan... linket. Ja. ja. Det er tynde link yes. er så mellem nord og syd. Så jeg tænker, at fra at gå fra Ecuador, som ligger i syd, så kan vi lige tage linket og snakke lidt. Det med at snakke lidt om Panama. Mm. Fordi ja. du øh, jo har været i begge lande, og du kan måske starte ud med at fortælle lidt om, hvornår det var, og hvordan det blev så. Ja, øhm, det var to år siden. Det var i mit sabbatår, og jeg rejste med en veninde, og vi skulle ud rejse i 5,5 en halv måned, tror jeg det var. Og vi startede simpelthen i Panama, så vi rejste fra Danmark og så lige over nogle forskellige stopper til Panama. Ja. Og så havde vi ellers nogle måneder, hvor vi sådan skulle rejse op gennem Mellemamerika, mm. op til Mexico. Um, så vi tog en eller anden ned fra linket i Panama, og ja. så op ja. igennem Costa Rica og videre op. Ja. Yeah. Og du har jo så faktisk været i næsten alle lande i mellemamerika. Ja, ja. ja. Det måske alle. Måske. Jeg, ved, ikke det helt, ikke det. jeg har været i mange lande ja. i mellemamerika, amerika Mange ja. små lande. Ja. Mm. Så jeg startede ud i Panama, hvor man måske var sådan lidt, øh, lidt nervøs. Ja. Lidt sådan, ja, ja, vi ikke vidste ikke, ikke helt, at vi i gang i starten. Det gjorde vi virkelig ikke. Um, så det var lidt et kulturschok, ja. da I kom. Ja, det var det. Altså, jeg tror også bare at folk kunne se på os, at vi var sådan helt blege, altså helt vinterblege og meget forvirrede. Folk, de råbte os meget, af os, synes jeg altså ikke sådan en men de kunne godt se på os, vi ikke helt vidste hvad vi lavede. Og jeg kan huske, at vi kom frem om morgenen til den der hostel vi skulle bo på. Og så sagde de bare til os, "Nå, der er morgenmad ude i køkkenet." Og så gik vi derud. Og så var der bare sådan en stor skål med et eller andet i, og vi vidste ikke, hvad det var, og vi vidste ikke, hvad vi skulle gøre, så et eller snask eller hvad. Ja, og så kom vi sådan, så spurgte vi sådan nogen sådan, så Nej, så de havde sagt til at stå var med pandekager, og så spurgte vi så en sådan, vi kunne godt tænke os at bestille nogle pandekager, så vi så. <laughs> så det bare sådan, der var så spatel eller hvad det nu hedder, så sådan, I skal yeah, selv lave yeah, dem, okay, så gjorde yeah. vi så det. Og så, ja, så fandt vi ud af det lige så langsomt. Og der var, var ikke altså noget vand på det her. Selvbetjening. Hostet. Nej, det var bare, man skulle, man skulle klare det selv. altså der skulle have været vand, der var bare ikke vand i den uge der, så no, vi havde no, slet no, ikke no. noget rendende <laughs> vand, da vi kom frem, og vi var bare forvirrede. Ja. Så var der karneval i byen. Oh, øh. Var det ikke en fed oplevelse så? Jo, det var rigtig fedt, men vi var kommet til at gå sådan rigtig langt væk fra vores hostel, og så troede vi ligesom, at vi sådan kunne tage en taxa tilbage, og det kunne vi ikke, for der var ikke nogen vej, der var åbne. og Ej, nej, nej, Alt nej. det sejlede lidt, men det var mega sjovt ja. og mega hyggeligt. Mm. Og byen, er det, der altså... er det selvfølgelig Panama City, ikke? Mm. Øh, jo, Hvorstaden. ja. Bare ja. for at få den på plads. Ja, yes. ja. ja. ja. Er det. Altså, er det også sådan en, nu snakker vi lige med Amalie om det her med, altså store by, store by. er det sådan en storby, som vi yeah. lidt kender det? Øhm, den er meget anderledes, synes jeg faktisk. Øhm, vi boede i den gamle bydel, ja. og det ligner meget sådan noget fra sådan en kolonitid. Sådan nogle okay. i gamle bygninger. Ja. Øhm, men også sådan lidt stille... Også... Har det ikke været noget koloni? Jo, det tror jeg helt sikkert. Ja. Men det var også en meget sådan stille, lidt øde del af byen. Okay. Mm -hmm. Og så var der sådan en meget ny bydel, hvor der var masser af skyskraber og sådan noget. Ja. Men den var også sådan lidt tom. Jeg tror ikke, at folk havde råd til at bo der. Jeg tror, der var mange af bygningerne, stod tomme. Okay. Ja. Men det er også lidt sådan noget finans sådan noget som man ja, skal sørge for. Ja, der flot. er også det ja. der med Panama Papers og ja. ting og sager. Ja, det. Det. det synes jeg også, at ja, man, man har set til nogle billeder, og man ved ikke helt, at folk bygger en bygning, og så bruger de den ikke. Nej, ja, men det eller? virker lidt sådan, at det ja. var sådan, de havde lidt bygget for lidt flotte bygninger, som ikke rigtig blev brugt til noget. Ja, okay. Og så var der sådan den rigtige del af Panama, hvor der bare var sådan kaos og markeder og ja. Ja, alle de der folk, der nu boede der og sådan noget. Så, ja. så den var sådan del op i træ på en måde. Okay. Ja. Jeg ja. vil også sige, at sådan, i forhold til måske andre storbyer, så har jeg også sådan, i hvert fald hørt om Panama City, at, at at kontrasten er meget større i den by, fordi at den netop er det der bankimperium og sådan noget ja. og skyline, og så er der faktisk også utrolig meget fattigdom stadigvæk, eller mm. sådan noget, Og det er ja. bare sådan lige op imod hinanden. Det er det nemlig. Øh. Men det var ikke sådan, vi så ikke sådan fattigdom, ligesom man har set. Altså, heller ikke sådan som i Thailand og i Afrika. synes jeg der er meget mere. Ja. Det var ikke så fattigt virkede det ikke til. Nej. Altså det var ikke sådan der var en skyskraber og så sådan en bunke jord ved siden af. Det var ikke sådan. <laughs> nej, nej, nej, Men alligevel altså, der er alligevel at det her skel mellem hvor altså, folk den, ja, den jeg ved ikke man sige, ikke var velhavende, ja, men den måde der, det, museum, men den -måden, og altså, ja, det der sig, men den levemåden, altså bare det der med at om man står og handlende på et marked og måske ja, ikke, ja. Altså, ikke er totalt fattig og helt øh, ligger nede i randstenen, men alligevel i forhold til businessman i ja suit, der det er kommer rigtig. ud fra i det, de der. Ja. Mm. I hvert fald er tydeligt, at der er på en eller anden måde en elite. Ja, ja. Yes. Ja. Men er det så også, altså var det meget sådan, hvad kan man sige, den der markedstemning var det så også sådan meget specielt i forhold til hvad du har oplevet eller andre steder, eller er det sådan bare sådan lidt, ligesom man ellers prøver, altså sådan, man kommer, og der er madboder, og der er alt muligt. Det er svært, altså det. Der, man kan godt se at det er ikke det samme som et marked i sådan noget som Asien. Jeg kan ikke helt fortælle, hvordan så forskellen hvordan det er, er men det er bare landetet. Øh, ja, måske de sådan lidt mere halve butikker på en eller anden måde. Sådan, okay. Ja, det er ikke bare en lille stand. Nej, en lille. nemlig det er lidt mere som små butikker overalt, som okay. markedet. Ja. ja. Mm. Og for dig var det måske heller ikke, var, var det så heller ikke lige de der kulinariske boder der var det, det vildeste? Nej, ligesom Amalie hun også sagde, ja. så var det sådan meget det samme vi fik faktisk gennem hele Mellemamerika. Det var meget sådan en ris og noget bønnemos og noget kylling. Ja. Altså sådan en banan af en eller anden art. Fla Altid fracenus. banan. Er det ikke det, hedder? Jo, nemlig. Øh, Madbanan-chips, ja. eller sådan en så hedder det her. Men også banan på alle mulige andre måder fik vi også. Og så rigtig meget af altså sådan nogle tortilla-brød, faktisk ja. i nogen. Ja. Æm, sådan små grå gummi cirkler, der ja, bare smager ja. helt forfærdeligt. <laughs> det fik vi altid. Ja. Jeg, tror også, jeg jeg ved ikke, jeg har også hørt noget med, at de har en eller anden lokalret, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad de hedder, men de spiser jo også sindssygt meget fisk, mm. øh, hvor det egentlig sådan, det er jo ikke sild, men fisken bliver tilberedt på samme måde, som man ja, tilbereder sild her vi også. I, øh, i Danmark, og, og det skulle smage sådan sindssygt godt. Ja, øhm, i hvert fald, det er også, altså man ikke kan lide det selvfølgelig. <laughs> <laughs> det er måske ikke lige så meget noget for mig, <laughs> men det fik vi faktisk vores første aften i Panama. Ja, Um, og jeg har, jeg har beskrevet det mest som sådan rå fisk ja. <laughs> i lage med noget lime på Altså det var, sådan, det var sådan, ligesom sådan en plastikkop. Det lyder altså det delikat. <laughs> altså det er sådan en plastikkop, vi bare fik hældt sådan lidt af det der ned i. Og så var ja. med sådan en plastikgaffel og så stak lidt det til det der fiskeklumper der. Ja. Okay, dem jeg, hmm. dem jeg kendte, der var, de, de synes, det ja, jeg jeg har været de sidste små klumper, så det kommer nok også an på, om man... Altså, om man får det, lige hvor, lige hvor man får det. Mm. Jamen, ja. Ja, ja, ja. jamen, jeg har hørt, det, det skulle godt. være det måske skulle også, var der rigtig er no, Der er også mange, der er altså, fane af sild herhjemme. Mm. Ja, ja. Så er der nogen af ja, ja. os, der ikke er... Jeg har sild, så jeg nej. tror, jeg er dårlig at spørge. Men jeg har hørt, det skulle være rigtig godt. Øh, ja. Men vi købte det så der, hvor de lokale køber det, så jeg tror også, hvis nu man havde købt et andet sted, så havde det måske set lidt finere ud også, så lidt mere indbydende ud. Her var det bare sådan, som det nu var. Det kostede... I to kroner. Ja, ja. det ja, Det var vanvittigt billigt. Så du oplevede, altså, var det også mere generelt for Panama, det der med, at, at leveromkostningerne var lave? Ja, de var rigtig lave. Og hvad ja. med altså på hostel og så videre? Eller, øhm, hvis bud... Vi gik sådan tit efter, at et hostel skulle gerne koste 10 euro per mand ja. per nat. Ja. Ja. ja. Så man ville måske helst heller ikke gå for meget under i forhold til, at man også kunne Nej. holde ud og ligge på sengen. Og... Ja. Um, og vi, det var det også, også altså, billigt. Det altså. var rigtig billigt, og det var også de billigste steder, vi kunne finde. Altså, der ja. var ikke air Nej. Så det, så det måtte man bare vende sig til. Yeah. Det kunne vi så ikke, så på tid, begyndte <laughs> vi at købe steder så, med aircondition. Så air opgraderet, ja. ikke, ligesom. Ja, ja. Okay. ligesom. med øh, ud over sådan, Panama City? Bare, altså sådan, både Panama og Costa Rica er også også meget natur, hvor man mm. kan komme... Derude, der er vandfald, regnskov, vandrer, vulkaner, og lidt, altså også lidt ligesom ja. på en eller anden måde. Var jeg også ude ved noget af det? Ja, øhm, i Panama efter nogle dage, i Panama City, så tog vi op i regnskoven, tror jeg det hedder. Ja, <laughs> så ja. lidt mere op i nogle bjerge, øhm, og var vi på et sjovt hostel, der hed Lost and Found Hostel. Ja, ja. Og det var, sådan, det var ret svært at finde, men vi havde, vi havde fundet sådan en udførlig beskrivelse på nettet, hvor der stod, at man skulle komme derop. Og det var noget med nogle, mange forskellige busser, man skulle med, og vi kan ikke spænde, så man også det var så det var det var ret udfordrende. <laughs> Æm, og det sådan, til sidst, skulle man så pluset af på sådan, er altså, der ikke nogen busstoppe så det var bare sådan pluset af på en vej, og så skulle man aldrig sådan gå på sådan en lille skovsti, måske nogle timer, ja. og der var sådan nogle skille altså og en der sådan kigge gange. Altså alene? Ja ja. <laughs> Kig bare. Ja var grådig. Ja og så disse kom man op på toppen, og så der var bygget sådan en kæmpe træhus eller sådan noget, ja. så forskellige bygninger sådan lidt i nogle forskellige niveauer og sådan noget, og det bare var vanvittigt udsigt ude over. Så det turen. var turen værd? Ja, helt sikkert. Også bare måske også den der følelse af, yes man, vi kom frem. Ja, og så var det også bare helt fedt, der var intet at lave deroppe jo. Altså det eneste kunne det være sådan, at gå helt en lille det. tur, eller bare sidde og kigge. Altså der var ja. virkelig, og det var bare helt vildt fedt. Ja. Ja. ja. Også måske også igen, nu når vi snakkede kontraster før. Altså sådan kontrast fra at komme ind fra byen, og så komme derop. Ja. ja. Og få så så lidt bare... ro på endelig ja, måske. Ja, nemlig, at der var nogle søde mennesker deroppe og sådan. Ja. Det, det var rigtig fedt. Jeg ved ikke, har du været på noget, der hedder San Blasøerne? Nej. Nej, men det er nemlig, prøve det der kontrast, der ja. er sådan nogle øer, der hører til øh, Panama, hvor det, sådan, det er rent lokalsamfund. Altså, man kommer mm. ud, og der er ingen forbindelse, og det, altså, man bliver sådan lidt frataget alt, og det eneste, man sådan kan, det er nærmest at ligge i en hægekøj på stranden, og så, bare sådan, så det, bor man ved de lokale, og de laver mad til en, og så... Så kan man sådan komme på sådan en tur derud, hvor man virkelig sådan... Altså, ja. det må virkelig også være en kontrast fra, at man sådan ja, helt sikkert. Ja. selv kan styre det, og man har forbindelse, og så, så kan man komme derud, at det skulle vist også være... Okay. Hvis det er sådan noget, man ja, til, ja. så, mm -hmm. så, så kan det vist også anbefales. Men vi var faktisk også ude på en ø. Jeg tror ikke, den her med til dem der. Den hedder nemlig Bocas del Toro eller mm. sådan noget. Jeg kan ikke finde ud til det. Ja. Men det er sådan en meget turistet ø også. Rigtig mange backpackere. Men en vild dejlig ø. Altså, det tog ikke så lang tid fra fastlandet. Det var måske bare en time, det tog sig derud. Ja. Øhm, og der var der også bare nogle, nogle fine sandstrande, og sådan en rigtig hyggelig. Lidt sådan, hvad hedder det, sådan lidt Jamaika-agtig stemning. Okay. Ja. Ja. Jeg Har ja. ikke været på Jamaica, Musikk, men sådan og lidt fest. Ja, nemlig. Det ja. var fedt. Ja. Rigt, er rigtig mange sådan... tyske backpackere derude. <laughs> ja, Nå, men det kan man jo så synes om, hvad man vil. <laughs> ja, så ja. vi ser man ved derude så. <laughs> mm. Men det er sådan, der kan man så dykke og surfe og sådan noget eller hvad? Ja, altså på det tidspunkt havde jeg ikke dykkercertifikat, så det ved jeg faktisk ikke, men det kan man sikkert. Ja. ja. Men jo, man kunne i hvert fald godt snorkle. Ja. ja. Ja. Men ellers bare en mega sådan dejlig strand, men ja. Ja. nemlig man kan opleve. Havde mm. I bare hvordan var det? Altså I havde I havde bare selv de ting I var ude og se. Det var noget I fandt ud af undervejs eller havde I også planlagt og booket noget hjemmefra? Vi havde faktisk ikke altså vi havde kun købt nogle flybilletter. Ja. Øhm, det var det eneste. Så vi tog, tog det, meget sådan I det bare løbende, som vi ja, kom. Det gjorde vi. Ja. Men det er også altså man kan sige at på den måde så er det måske også... Det ved jeg ikke. Hvis det alligevel er til at løbe rundt altså økonomisk, som du siger, altså, så er det jo også måske en meget økonomisk måde at gøre det på. Ja, helt sikkert. Altså, vi brugte virkelig ikke særlig mange penge. Nej. Øhm, og hvis man tænker tilbage, så kunne man selvfølgelig godt sige, sådan, hvorfor var det du ikke lige altså, gjorde, det gjorde det der og det der. Det der. Ja, ja. Men omvendt, så synes jeg også, det var fedt ikke, at, at bruge så mange penge. Og ja, bare sådan se, så hvad man kunne leve for. Ja. ja. Det er ja. da også noget sjovt ved. Ja ja, det er da mega fedt. Jeg synes at det er spændende sådan bare at tage afsted og så se det som det kommer. Vi lavede mange gratis ting. Altså, det var sådan lidt vores smart det var smart, altså, hvis det er gratis, så, så, så det gør det. det. Ja. Ja. Øh, sådan, så. så tager vi det med. Ja. og vi fik også nogle gratis ture rundt omkring alligevel sådan. Vi kom på nogle gratis sejlture. Det og altså også sådan, det mærke gå en tur. Det er jo også gratis. Ja, ja. Og vi har ja. selv snorkeludstyr med, så er rigtig tit hvor vi også bare ude og snorkle. Ja. Ja. Var det meget? Altså fedt. også bare sådan øh, at se. Altså, eller var det mest, når vi var på bådetur, eller var det også bare fra kysten? Um, jeg har lidt svært ved at skille alle stederne yeah. af, eller fra hinanden, men jeg mener, at vi sådan... Altså, var nogle fede steder at snorkle, men det var ikke sådan, det var ikke vanvittigt. Nej. Jeg tror, jeg ville have været træt af det, hvis jeg havde betalt for snorkeludstyr ved kysterne, og så var taget ja. ud. Jeg synes kun, ja. det var fedt, fordi vi selv havde det med. Ja, ja. ja. Og så er det sgu meget hyggeligt. Mm. Ja, ja, ja. helt sikkert. Ja. Hvad med sådan ja. med at komme rundt? Der, der tager man busser, Eller? Ja, vi kørte i det der hedder Chicken Buses lokale busser ikke? ja det ja. er gamle øh, skolebusser fra USA når de ja. så ikke, øh, ja, når de ikke er de ikke gode nok deroppe <laughs> længere så kommer de til mellemamerikaner så bliver de piftet altså pimpet eller hvad man siger ja altså magernes diskokuler og alle mulige farver og lys og Nej. der kommer så nogle tv-skærme ind i bussen, som viser sådan musikvideoer hele tiden og det er sådan noget rigtig godt mellemamerikansk musik jeg øhm, jo, jeg ja de er ret vilde. og så er der, det også sådan nogle altså de kører bare altså ligesom man ved øh, på altså andre steder? Er det sådan, man bare hopper af og på og frem ja, og altså, ja, Jeg tror, der er et system, men vi fandt bare lidt af systemet. Altså, sådan, nej, okay. det, var, altså, det var helt vildt. Altså, vi kunne jo som sagt have lagt så det var Ej, tit nej. sådan, når vi skulle til et sted hen, så gik vi bare et sted hen, hvor, det, hvor der var nogle busser, og så prøvede vi at sige navnet på det sted, hvor vi gerne ville hen, og så kunne de råbe til os, at vi skulle i en eller anden retning, og så øh, jamen, efter et stykke tid, det. så lige så vi så end, så ender man i en bus lige pludselig, og så bliver, lige, så bliver vores ting lige pludselig smidt ud af en bus, så vi, okay, så er det nok fordi, vi også skal ud og og så og vi kastede over i en ny bus, og så gik vi så derovre. Og det, altså, det var meget sådan, vi fattede ingenting. Vi var, og vi fattede aldrig, hvor meget vi sådan skulle betale for det. Men det blev aldrig sådan, det blev altså bare lige sådan 5 kroner for en ny bustur, Og, og, vi, og, vi, kunne, og vi kunne sagtens få sådan en hel dag på 12 timer til at gå, men bare køre bus. Ja. Altså, og ja. også nogle gange var vi sådan, så har vi ikke lige fået noget mad i dag. når det var det, fordi vi kørte i bus hele tiden. Altså, det var sådan, det var virkelig, det var virkelig skørt, men det var, Ej, det var rigtig sjovt Så der Sjort kunne det måske bus. være godt sådan lige at have lært lidt spansk, så man kunne lure busplanerne på en eller ja. anden måde. Ja. Men ellers Men, så fungerer det godt, og det er billigt. Eller, yeah. ja. at man kan sige i hvert fald, hvis man har, nu kan man sige, fordi jeg også havde god tid og så videre, så er det måske også en oplevelse i sig selv at gøre ja. det der. Men hvis man er der over på en, en kortere tur, så er det nok en god idé enten at have tjekket op på, hvordan det fungerer på forhånd, eller, eller bare kunne forstå, hvad der står Ja, nemlig. Ja. Vi har også stået på nogle sådan i en team, og vi bare har spurgt den ene efter den anden, og så de padder os i forskellige retninger. <laughs> øh. Nogle gange så tænker man, hvis du ikke ved det, så skal du bare så, lade ja. med, bare med Nemlig, okay. det, gør man Det gør man ikke. Det, det, det er kun nej. i Danmark, mens jeg oh, ja, det ved jeg det ikke. Alle andre steder, der, der det sådan, sådan, de det bare, Det at ja, ja. de gætter. Nej, nej, nej, nej, de lader bare, som om de ved det. Ja, ja. <laughs> det er meget sjovt. Man ender gode steder nogle gange. Ikke? Ja, ja. Men man kan også, altså, hvis man bare lige har lidt flere penge, og det er alligevel mega billigt, det er tit, hvor man kan bestille sådan lidt mere en turistetur, hvor man ja. så bestiller en shuttlebus, Ja, okay. Øh, hvor du betaler en fast pris, og så kører de der hele vejen derhen, hvor du skal hen. Ja, så, og det, det er, det er, og det er alligevel billigt. Ja, ja, det er jo ja. sindssygt billigt. Det var bare ikke lige billigt nok. Nej, nej. nej. Nej, um, så, ja, nej det, det kan man Hvis man, man skal spare man, lidt tid, så er det jo måske ja. måden at gøre det på, uden Nemlig. at det nødvendigvis koster, altså det blege. Yeah. Yeah. Ja, og ellers så i hvert fald bare altså, sørge for, at man har sat sig ind i eller sådan for det må man jo kunne <laughs> ja, ja. på en eller anden måde. Ja, jeg ved ikke, om den er skrevet ned nogle steder, eller om de bare husker den. der kører med ikke, jeg tænker bare, der må være et system. Yeah. Jeg tror ikke, Men man, det, man kan jeg ikke jeg altid vide det jo. Nej, jeg ved det ikke. Nej, you never know. nej. I så ikke en plan med noget tal og noget skrift? Vi så ikke noget skrift, nej. Nej. Det gjorde vi ikke. Nej. Men det ikke hvis man kunne spande, så tror jeg, man, man havde ja, klaret den. Ja, det er rigtigt. Det ja. Men vi klarede den også alligevel, og det ja, var sjovt. Ja. Det var altså, ja. virkelig det sjovt. Ja. Nej, det er også skrineren. Men så, altså, så det I gjorde, det var, at I så på en mærkværdig måde er på nogle busser. Mhm. Mm kom op igennem Panama. Ja. Var det sådan også lidt øh, igennem landet på forskellige retninger, eller var det meget sådan langs kysten op, eller? Mm, altså City. Nu er den ikke så bred. Nej, den er nemlig ikke så bred. Men Panama City lå jo sådan ude ved kysten. Ja. Og så tog vi bare opad, sådan lidt mere ind i landet. Okay. Fordi der lå regnskårene og bjergene ja. derinde i midten. Og så faktisk ud igen mod den samme kyst mod øst. Mod øst, øen Hvor ja. der lå ud. Okay. Og så, ja, sejlede vi så ind til fastlandet igen. Og så bare lige lidt opad til Costa Rica. Yes. Ja. ja. Og så var I der? Og så skulle vi bare lige over grænsen. Ja. Yeah. Var det til at komme? Nej. <laughs> Nej. Altså jo, vi kom der over grænsen, ja, ja. men det var også en udfordring. Altså ja. det var sådan, generelt, vi følte os meget øh, på egen hånd. Ja. Øh, der var ikke sådan en masse turistinformation, det var faktisk ikke noget turistinformation. Men det synes jeg også var rigtig fedt, altså det, ja, sådan, ja. det var meget uspoleret, ja. synes jeg. Øh, uspoleret hedder det. Ja. ja øh, men grænseovergangen, den kan jeg godt huske, det var sådan, det var en bro, som var sådan en gammel tog skinnebro, ja. hvor der var ikke nogen skinner på længere, så der var bare de der sådan, tværgående trapprædder. Oh shit. Ja, uh, yeah, og så så vi bare sådan, så so, er det her grænsen? Og så var de, ja, det er grænsen. Altså, og der blev vi bare smidt af bussen eller noget. Ja eller? ja, man blev smidt af bussen sådan et stykke fra grænsen, så det de bare sådan, det der den vej. Og så gik man sådan derhen, så var der forskellige huse, og så prøvede man at gå ind i nogle huse, og så tror jeg, så betalte man lige lidt ind i det ene hus, og lidt ind i det andet hus, og sådan, noget ikke helt var for. <laughs> og så gik vi over den der, altså måske 200 meter lange bro. Der, hvor der var da måske 20 meter ned til noget vand, der ligger nedeunder. Og vi gik med vores backpacks på ryggen, ikke? Og, og det var, sådan, var måske sådan mange tings. Den er måske ikke lige sådan. Der var nogle steder hvor man sådan, okay, nu skal vi lige over. Nej, nej, nej, nu skal man lige sådan over i venstresidebroen, og så skal man lige over i højre side for at sådan Ja, og det, altså, det, det var meget sjovt. Det var også æm... lidt en oplevelse. Ja, ja, det var det. Og så over på den anden side, og så også ind i nogle forskellige huse og betale lidt penge, og så vi ja. et stempel. Okay. Og så skulle man så gå lidt, og så, så se om man kunne finde bus ja. igen. Ja. Ja. <laughs> det, var, det var altid sjovt, på grænser. Det er ja. spændende. Ja. Meget. Ja. Og også noget med, at det ikke, jeg synes i hvert fald at man snor hørt det der med at det er vigtigt at man på en eller anden måde nogle gang kan bevise at man ikke bliver i landet eller sådan at altså at man ikke bare kommer ind og så bare har tænkt sig at sig ned, altså sådan at de vi gerne lige sådan og så kan man lige betale sig lidt fra det eller sådan ja, det, at det er meget sådan det er lidt sådan korrupt yeah. på en eller anden måde at, at det er sgu svært. Det er der lim, der godt lige kan sørge for på en hvis ja. der sådan at man har problemer. Det er nok også ja, ja, ja. de siger til en sådan okay, ja. hvis du lige betaler lidt, så sørger vi for. Ja, mm. og det var, men det var virkelig ikke, det var ikke mange penge, man skulle betale. Nej, nej, nej. Nej, men noget. de skal selvfølgelig også, altså, det det, er jo, det rækker også lidt længere for dem, selvfølgelig, hvis man lige betaler lidt. Mm. Men man tænker da, at det går da direkte i baglommen. Jeg tror ikke, det, Æ, går, det, det går ikke i nogen form for nej. registreringskasse. <laughs> <Obenlig kasse>. Nej, <laughs> så kan de lige kigge på dem, der kommer, okay. Lige de er nogen, der godt kan slippe lige lidt mere end dem, der er, og mm. ja. Ja, yeah. ja. Yeah. Ej, er det, det er siger. også sjovt, men det er også sjovt at prøve, ikke? Altså, i forhold til, hvor ordnet det er, når man altså, er mm. inde i en anden lufthavn herhjemme, eller ja. bare kører over grænsen mm. herhjemme, at, at det er sådan lige, Nå, men så går man lige ind og er, hej, vil mig? Det var også, fordi vi vidste aldrig, når vi skulle gå ind i de der små altså, hus, der var, fordi vi kunne også bare gå forbi, tænkte vi, ja. men omvendt, så ville vi også gerne have et stempel. Ja, ja, for lige hvis man øh, blev taget og senere. Og det går være, at der kun var et af husene, man fik et stempel i men Vi vidste ikke, hvad for net vi skulle gå ind i for at få stempel. Nej. Så vi gik bare ind i mænd sammen. <laughs> men var det bare sådan nogle, det var ikke sådan en officiel lignende hus eller hvad? Altså selve bygningerne var ikke sådan så officiel lignende, nej. men der var nogle af menneskerne, der havde sådan nogle uniformer på, så, okay. så jeg tænkte de var lidt rigtige så så var man okay, jeg ja, kan man godt. godt. Så altså, ja, det kan godt, være, at der er mere styr på det end jeg lige sådan tror for ja, ja. Det virkede bare meget primitivt, men det er jo også det udgangspunkt man har, ikke, når mm. man kommer med vores, altså. ja synspunkt. Mm. Men det er da lidt sjovt. Ja. Og hvad så med Costa Rica? Der øh, har jeg, fået, jeg har faktisk fået en udtalelse fra en Kostarikaner der siger, at man skal ikke tage til hovedstaden San José, eller man den, Nej, der er heller ikke i. Det er, det er en by, der ikke sådan har særlig... Altså sådan det, det er jo en by, så selvfølgelig er den fin, men det er ikke fordi, den har noget interessant at byde på. Så Costa Rica, det handler bare om, at man skal ud og nyde naturen og ja, opleve, at det det, ja. det er det, den kan... Det svarer mm -hmm. også til det vi har hørt. Og også altså sådan vi har de her igen det der med spis lokalt og billigt og er sådan lokale bix, det hedder så altså Sodas eller sådan. det skal yeah. være. Det skal være rigtig godt. Det, det ved er jeg ikke om, det jo. var i så også ude at se. Ja, ja, det jeg havde jeg glemt det der med det hed Sodas. Vi forstod det ikke lige i starten. Vi var sådan nej, vi vil have mad, ikke sodavand Vi vil ikke have Nej, <laughs> det er rigtigt. Og jo, det var faktisk også lidt bedre det mad mener jeg. Ja, det det, jeg, kan, jeg, jeg ved faktisk ikke, hvad det er for noget. Men jeg noget. synes, det mindede meget. Altså, det var igen også tit sådan noget bøndemuls og ris og Men ja. ret hyggeligt og ret lækkert. Ja. ja. ja. ja. ja. Var, men men I var, var det jeg... ellers anderledes? Altså sådan, når, når, når, da man så krydsede følte man sådan, okay, det her det er anderledes end det, vi kommer fra. Mm. Øh, jeg kan skulle ikke helt huske det. Nej. Øhm, jeg synes godt, man kunne se nogle gange, altså, ja. at der var ander... jeg synes, der var sådan jeg husker det som mere grønt og frodigt faktisk i Costa Rica. Okay, så naturmæssigt i hvert fald. Ja. Men man tænker også, altså det er jo også, det er også et lidt sådan sjovt spørgsmål, for det er jo også med det samme, du kører over grænsen nede ved, altså, mellem Danmark og Tyskland, så det er det jo heller ikke, fordi du tænker, uh, Nej. wow, det er noget helt andet. Mm. Nej. Men også så, så var vi på vestkysten, altså sådan, det vil sige, så ud mod... Stillehavet. Ud mod stillehavet, stillehavet, ja. ja. Nemlig, ja. Øhm, og der var det sådan i hvert fald bedre surfemuligheder. Okay, der surfede vi lidt. Det var ret ja. sjovt. Ja. der skulle mm. være noget, der sådan hedder Santa Teresa, eller sådan noget, der sådan er surf paradise akt ja. Der skulle det være helt godt. Så det, det må næsten ligge ud for væske. Ja, Jamen, det kan godt være. Fra. Ja. Men ellers, I var, I, hvad var I sådan... Hvad, kan, noget, var der nogle gode naturoplevelser <laughs> i Costa Rica? Eller ja, sådan. altså vi var igen sådan lidt inde i landet på et tidspunkt, op i nogle bjerge. Mm. Det hed, og oh, hvad hedder det? Noget med Værde. Må det være det? Ja. Eller Fortuna? Lidt Præcis. Lidt. Ja. Tror jeg, ja, der var vi oppe i nogle dage. Og det er sådan et mega hyggeligt sted, hvor der også er mulighed for sådan at zipline og bungee jump og forskellige ting. Ja. Øhm, fik I prøvet det her? Vi ziplined. Ja. Vi sparede lige bungee jump væk for den gang. Øhm, ja. Vi startede lige med at prøve noget ziplining, og det var meget hyggeligt. Det var sådan en meget stille og rolig oplevelse. Det var ikke sådan så vildt. Det var bare sådan lidt en svævebane mellem nogle forskellige træer og sådan noget. Ret hyggeligt Men det er, og ret, ret også flot. flot. Ja. ja, meget flot. Ja. Er det ikke også sådan, at de slutter tit af med sådan en, en lang en, gør det ikke? Eller sådan, er det ikke tit sådan, så starter man ud med de der små stykker, mm. hvor man sådan, ude uh, der flyver man lige, det er lidt og så til sidst, så kommer man ganske ud eller sådan en rigtig lang ja, tid. nemlig. Sit og det var, værgen, det eller var eller. vildt, vildt flot. Ja. Generelt, og så gik vi også på meget rundt deroppe, og så ved jeg ikke helt, hvad vi fandt ud af det, men der var sådan en, der sagde til os, at der var et eller andet sejt træ, man kunne klatre i, og vi forstod det ikke helt. <laughs> så vi gik altså, om formiddagen, tidlig, tror jeg om morgenen, der valgte vi sådan, okay, vi vil prøve at finde det træ der. Og så gik vi ellers sådan bare rundt i nogle skove og nogle stiger. Jeg ved ikke helt, hvordan vi sådan kunne finde det. Jeg tror måske, de har det ind på et kort for os. Ja. Og så, vi havde virkelig lidt lang tid efter det, men til sidst fandt vi det her træ. Og så er det bare sådan et vildt mærkeligt Kæmpe stort træ, som var sådan udhulet. Øhm, og der var sådan huller i stammen overalt, så man følte sådan, det var sådan et træskelet. Ja, så man føler sådan lidt. ind i træet. Man, man gik ind i træet, og så klatrede man på indersiden. Nå, altså øhm. man bare selv sådan? Ja. Og det var, altså, i starten der var det jo ikke sådan så, altså, så vildt, vel nej, men nej. man kom vildt højt op. Men jeg følte sig alligevel lidt beskyttet, fordi man var jo så ja, ja. ind i træet på en eller anden måde. Men der man tænkte, at hvis jeg falder til, så gør det jo ikke ondt. Vi er ja, indvendige. Indvendige. Men det var, det var også sådan, også det var en gratis oplevelse. Det var vildt, ja, og det var, vildt, ja. fedt, det var og... mega fedt. Ja. Det lyder også meget sejt. Ja, mm. du ind i det i træet det. Ja. Det må have været et virkelig gammelt træ, hvis ja. det var så stort. Jeg kan ikke forstå, hvordan det er blevet sådan. Det var sådan nogle mærkelige huller Og det var ikke dødt? Jo, måske... Måske. Jeg tror, det var rimelig dødt. Ja. Rimelig dødt. Ja, rimeligt dødt. Men hvordan, altså nu når I sådan, har været meget ude i naturen og sådan noget, mm. er det så sådan nogle små lokale skovhytter, man bor i? Eller hvordan, altså, hvordan bor man i Costa Rica? I, øhm, nu skal jeg tænke, i Panama, hvor mm. man var før. Ja. <laughs> øhm, Oppe i det regnskoven der, der boede vi faktisk ret sejt på det hostel. Ja, det er Lovestandfavn. Ja, nemlig ja. det var sådan noget, hvor det var sådan, man kom ind i sådan et kæmpe stort mørkt rum, og så var det bare sådan bygget køjer op overalt, som op i sådan flere etager, altså op i tre etager, sådan en dobbeltsængskøjer. Ja. Men det var bare lige et spring. Ja, ja. I ja. Costa Rica, derhjemme, der var, det var sådan også lidt Det agtigt Måske lidt mere, jeg ved ikke, om man kan kalde det et hostel. Jeg ved, det var heller ikke et hotel. Ja. Det var mere bare sådan, så boede man i et hus, et hus af en art. Men det var ikke, altså så det var et mere privat hus, så var der måske ikke mange værelser, eller var der Der var mange? ikke mange værelser, men ja. jeg ved ikke helt, hvordan, hvad man kalder det. Nej. Måske lidt sådan hjem Okay. Jeg, jeg ved det ikke helt. Ja. Øhm, Ja, der det var også ret primitivt, den måde, vi sådan boede på der. Det var, det var nok i en eller anden sådan, træbygning. Okay, et eller andet. så de, det var ikke sådan... Det lå sådan lidt ude i, i ingenting, eller ja, ja. der var ikke så meget skov der i Monteverde. Det var meget stille og roligt. Ja. Øhm, og så var der vildt koldt om natten. Altså varmt om dagen og koldt om natten. Ja. Vi frøs så meget den nat. Men, ja. Så altså, og, det. og der var ikke sådan isoleret, vel? Nej, det var der ikke. Der blæste lige ind. Så det var lige bare... Lige Ja. Så lå man der og blev lidt halvprosset. Ja. Nej, no. det er sjovt også, at at der alligevel er så store øh, altså udsving, men var det det over oppe i højderne? Det var lidt oppe op i højderne. Ja, ja okay. Mm. Så giver det lidt mere mening, ja. men man tænker alligevel også altså de lokale, men de er nok bare vant til det. Altså hvis de bor sådan og i huse ja. hvor der ikke er isoleret, når der er så stor udsving fra dag til nat, ja. det tænker jeg altid. Det må skulle ja. være sådan lidt hårdt. Mm. Ja. <laughs> det var jo nogle flere tepperne vi havde. Ja, det kan jeg selvfølgelig godt ja, være. Det at de selvfølgelig til der sig selv. Ja. Det er jo <laughs> de var andre, de, de får ikke nogen. Nej. nej. Nå, men I seplejtede så, og surfede, var det sådan det, I lavede der? Der havde I heller ikke taget dykkerstasifikat endnu. Det havde vi ikke, nej. Nej. Så ja. Yeah. Yeah. Det, det jeg kan ikke huske, at vi ellers lavede. Vi lavede nej. sikkert nogle flere ting. Yeah. Ja, ja. Men ellers det bare det, det, det der. Nej. Altså man kan også sige, at altså det Costa Rica kan byde på, det er sådan bare helt fantastisk natur. Og sådan at det er mega smukt. Så skal man jo heller ikke ud og spille. nej, det. Er, nej, altså, nej. Så, så er det jo bare bare det at opleve, vandre, Det og og er jo og, fedt. Og, og, ja. altså, sådan, ja, Men jeg, jeg, der, jeg tror at nu, at der, at der er mere at lave i Costa Rica, end ja. bare det, vi lavede. Hvor lang tid var det, I var der, undskyld? Jam, under en uge. Altså Vi okay. havde et lidt stramt program, ja. og i starten, der tror jeg også bare, at vi tænkte sådan, lad os komme af sted, fordi så har vi bedre tid til sidst. Ja, fordi I var på en lang tur, mm -hmm. og vi skulle hele vejen også videre til Asien og så videre. Nemlig. Men man kan sige, altså sådan... Højsæsonen for Costa Rica, det er sådan november til marts, og okay. de, altså, det, er jo, det er jo også der, at øh, I har Ja, var der i februar. Ja, ja. Øh, og det, er sådan, det kan også godt anbefales at gøre det uden for sæsonen, selvom det er sådan, man siger, at så regner det og sådan noget, men det er bare tit sådan lige en time om aftenen, mm. når det regner, og så er alt bare meget billigere, ja. øh, hvis man gør det udenfor. Så, altså, så det kan man også gøre, altså det. Ja. Det jeg er Costa Rica, det synes jeg faktisk også var det dyreste land i Mellemamerika. Ja, det er det nemlig. Det er nemlig kendt for at være sådan en semidyør. dyrt ja, okay. Så hvis man lige vil det der, så bare komme i off-season, ja, ja. Ja, ja. Ja, så skal det... Jeg tror det også, det hænger sammen med, at amerikanerne, de har fået øjnene op for Costa Rica. Det, det er jo nemt for dem at tage ned til Mellemamerika. Ja, ja. Og så af en eller anden grund så er det lige Costa Rica, de, kosterika, de, de har falder det. for. Hvor jeg tænker, at tyskerne, de går lige i Panama. Jeg ved ikke, hvorfor det er så ja, opdelt. Der man, er mange tyskere. Ja. Det er også lidt sjovt. Mm -hmm. altså også fordi, jeg synes heller ikke faktisk, altså lige umiddelbart, så Mellemamerika det er ikke sådan noget, jeg har hørt heller, altså sådan mega meget om Nej. herhjemme, at det er noget, sådan folk gør, Nej. Altså Så synes jeg altid at folk, at så tager de til ja, Thailand, eller så tager de... <laughs> altså hvis det så er så unge, der tager afsted, så er det netop, som Amalie også sagde tidligere, det der så tager de til Sydamerika, så er man mm. måske lige i ja. Peru. Og, ja. altså, det er så også det, der er... tiltrækker os lidt. at at ja. noget anderledes. Ja, præcis. Og det, altså, så det er lidt noget andet. Og da mm. jeg sådan lige skulle researche på det, så jeg også sådan lidt, hello, hvad er det nu egentlig lige for nogle lande, der mm. tilhører Mellemamerika altså ja. Fordi man tit bare sådan, så er, det, så er der USA, og så er der... Sydamerika, ja. og så glemmer, glemmer man lidt det, der, der er i midten. Mm. Ja. Der er en masse søde, små lande der imellem. Ja. Og. Ja. og det er helt klart en oplevelse værd. Mm. Helt sikkert. Det kan Fedt. være, at øh, vi lige skal slutte af med et øh, sidste øh, lokalt øh, tip til Costa Rica. Ja, at, øh, det synes jeg, da virkelig virkelig skal. Fordi at, når det nu er varmt, så har man jo altid lyst til at spise is. Og så ja. er der en øh, lokal is, som hedder Trits, som koster 7 kroner og bare skulle være virkelig god. Hvad er det for en type is? Ved vi det? Nej, det ved jeg ikke. Det, det ved er bare, ikke? Jeg har fået det ved, det er min kusines ja. kæreste, der er kosterikaner, og han ja. ved, at jeg elsker is. Ja. Så da jeg bedte om nogle gode rejsetips, så fik jeg den med på vejen. Så fik du den med på vejen? så det hvis man skal, Ej, Iker, ja, så skal man det ikke. Det kan fik... godt være, at man får mange meget kyllinger, bønner, men man skal den med bare huske. 7 kroner. Syv kroner. Så, er det så det kan størt. man få en uh, is. Nej, ja. Ja. det er ja, godt. Det er godt at huske på. Ja. Men jeg tror også, det var lidt det for i dag. Ja, det, det tror det jeg også. Tusind tak, fordi du gad at være med, Kavine. Det var så lidt. Det var simpelthen meget spændende. Mm. Virkelig spændende at høre om, ja. synes jeg. Også netop, fordi det måske ikke er de lande, man kender mest til. Ja, lige præcis. Så, ja. så øh, jeg synes i hvert fald, at man er blevet meget klogere i dag. Helt sikkert. Helt sikkert. Det har været spændende. Ja, tak for hjælpen. Ja, tak for, for hjælpen og tak for i dag.